запахом її близькості, а коли випаде дощ, хоч на це нічого не вказувало, то я зможу вкрити її своєю новою. Батьки вже вспіли мені купити на перші торговані гроші. Джинсовою курткою лей тоді зможу вдихнути запаморчливий запах її волосся. занурити обличчя в її світлі у дрібні завитки кучері, які, змокнувши від перших крапель дощу, будуть випромінювати духмяне тепло, з якого народжуватимуться найчудовіші мрії. До кімнати зайшов, як і мріяв, з гордо піднятою головою, позавойовницький завойовницьки нестримно впевнено. Та на мене ніхто, не зважав. На очікувану тишу годі було розраховувати. Дівчата саме мовчки натхненно сопіли біля одного чи двох великого люстерка і розчісували свої непослушні кучері. Меншої було таке ж довге розкішне волосся, з такими ж кучерями, тільки більшими. Вони вільно, м'якими фалдами спадали їй на плечі раз у раз, вилискаючи справжнім золотом. Я на хвилю навіть завагався, бо волосся в меншої було таки кращим. Та от старша озирнулась, і, видно, зауважила, з яким захопленням стежу очима за щиткою в руках меншої. Сестра-сестрою, а жіноча ревність – це, мабуть, вроджене. Привіт, як спалось, підозріло люб'язно. Дякую, дуже добре, механічно відповів я. А тим часом з панічною швидкістю міскував, як якомога ефективніше подати свій дарунок. Знову вже тоді, що часом самої ефектності буває досить аби здивувати. Та не придумав нічого кращого, аніж виставити вперед стиснутого кулака. Мабуть, я це зробив занадто стрімко, бо налякав обох дівчат одразу. Вони розпачливо верескнули і поховалися одна за одну. Думаю, червоності на моїх щоках позаздрили б самі маки. Вибачте, що налякав, — промимрив я і розстилив кулак. Знову поразка. Я тримав розгорнуту долоню мокру від поту, на якій лежав скручений дрібнесеньким непоказним калачиком золоти ланцюжок. Жодного сонця, жодних променів, жодного сяйва, тільки дві пари вражених, все ще переляканих очей виглядало на гру «Хто перший схопить» але старша дівчина на та й старша, аби швиденько змитикувати і допомогти вирішити ситуацію, безперечно у свою користь. «Це мені?» – повним солоду голосочком проспівала вона, купаючи мене у вдячності з свого усміху. Я з радістю, мов визволений спут лошак, ствердно закивав головою. Очі дівчинки засвітились новим, досі мені незнайомим сяйвом, яке спопиляло все довкола, спопиляло тебе, твій мозок, здатність тверезо мислити. Я з подивом відчув, що ладен на все, або її враз таємничий, навіть похижацьки позеленілій очі випромінювали те сяйво безустанно. Взявши лантіжок обома руками, я вже смакував дотик до йтиндітного зап'ястка, як вона раптом відсмикнула руку і, розсміявшись, відставила трохи вперед свою праву ногу. Я застиг від подиву і з простягнутими перед руками та розкритим ротом такого повороту подій не чекав. Виглядав Ян, напевно, настільки кумедно, що менша дівчинка, яка встигла образитись, і закопиливши по-дитячому губки, надута стояла трохи осторонь.